Джулія Квін Бріджертони. Книга третя. Пропозиція джентльмена. Розділ третій. Затамувавши подих, авторка цих рядків чекає того моменту, коли можна буде побачити, які костюми представники Великосвітського товариства обрали для балу маскараду у Бріджертонів. Ходять чутки, що Елоїза Бріджертон збирається надіти костюм Жанни Дарк. А панелопа Фезерінгтон, для якої нинішній сезон вже не новий, буде в костюмі гнома. Міс Позі Рейлінг, падчерка покійного графа Пенвуда, збирається вдягнути костюм русалки. Авторка цих рядків чекає, не дочекається, щоб на нього подивитись. Але її старша сестра, міс Розамунд Рейлінг, зберігає затяте мовчання щодо обраного нею костюма. Що ж до чоловіків, то якщо судити з минулих балів маскарадів, повні одягнуть костюм Генріха Восьмого. Ті, що Острункіші, Олександра Македонського або Чорта, а ті, яким все одно заводні наречені брати Бріджертони, напевно, виявляться серед них. Одягнуть звичайні вечірні чорні костюми, хіба що одягнуть напівмаски, віддавши тим самим данину специфіці балу. Світська хроніка від Леді Уіслдаун. 5 червня 1815 року. Потанцюйте зі мною, хрвучко промовила Софі. Бенедикт лукаво посміхнувся і, взявши її руку в свою, прошепотів. Ви ж казали, що не вмієте. А ви казали, що мене навчите. Декілька миттєвостей він пильно дивився на неї, після чого, потягнувши її за руку, промовив. Ходімо. Вони прослизнули через передпокій, піднялися сходами, завернули за і опинилися перед французькими вікнами. Бенедикт повернув ручки скованого заліза, вікна відчинилися, і вони опинилися в маленькій терасі, прикрашеній рослинами в горщиках. Тут стояли два шезлонги. «Де ми?» – запитала Софія, оглядаючись на всі боки. «Просто над танцювальним залом». Відповів Бенедикт, закриваючи віконниці. Чуєте музику?» Софія в основному чула приглушене дещання голосів. Гості вели нескінченні розмови. Проте, прислухавшись, вловила звуки музики. «Гендель!» – радісно посміхнулася вона. «У моєї гувернантки була музична скринька із такою самою мелодією. Ви дуже любили свою гувернантку», – тихо зауважив Бенедикт. За цих слів Софія, яка слухала музику з напівзаплющеними очима, здивовано відкрила їх. «А ви звідки знаєте?» «Звідти ж, звідки знаю, що в селі ви були щасливішою?» Простягнувши руку, Бенедикт торкнувся пальцем щоки Софі. Потім палець його ковзнув нижче, пройшов по підборідді. «У вас це написано на обличчі!» Софі застигла, як вкопана, але прийшовши до тями, поспішно відсторонилася і промовила. «Це правда, я більше часу проводила з нею, аніж з іншими домочадцями». Схоже, ви відчували себе дуже самотньою, тихо промовив Бенедикт. Іноді так. Підійшовши до краю балкона, Софія сперлась на перила і втупилася в синювато-чорне небо. А іноді ні. Раптом вона обернулася з сяючою усмішкою, і Бенедикт зрозумів. Більше вона нічого не збирається розповідати йому про своє дитинство. А ось вам, мабуть, почуття самотності невідоме, зауважила вона. «Адже у вас стільки братів та сестер!» «Ви знаєте, хто я?» – сказав він. Софі кивнула. «Зараз знаю, а спершу не знала». Підійшовши до перил, Бенедикт притулився до них стегном і, схрестивши руки на грудях, спитав. «І що ж мене видало?» «Вас видав ваш брат. Ви такі схожі. Навіть у масках?» «Навіть у масках!» – поблажливо посміхнулася Софі. «Леді Уиселдаун часто пише про вас» і ніколи не забуває згадати, наскільки ви схожі. І вам відомо, який із братів я. Бенедикт, відповіла вона. Якщо, звісно, леді Виселдаун нічого не наплутала, написавши, що ви найвищий із братів. А ви, виявляється, чудовий детектив. Її обличчя набуло дещо збентеженого виразу. Просто я люблю читати колонку великосвітських пліток. У цьому я нічим не відрізняюся від інших присутніх тут гостей. Кілька секунд Бенедикт мовчки дивився на неї. Цікаво, чи вона розуміє, що дала ще один ключик до розгадки своєї особистості. Адже якщо вона впізнала його тільки за описом «Леді Уиселдаун», то вона давно не була в суспільстві, а може ніколи не була. Так чи інакше, вона не відноситься до численного розряду молодих жінок, з якими його знайомила матінка. А що ви ще дізналися про мене від «Леді Уиселдаун»? запитав він з усмішкою. «Ви напрошуєтеся на компліменти?» запитала Софі, злегка йому посміхнувшись. «Вам, напевно, відомо, що леді Уиселдаун дає родині Бріджартонів виключно позитивні відгуки, що наводить на думку про те, чи не вона сама є членкинею цієї сім'ї», зауважив Бенедикт. «Дехто так і вважає». «Це справді так?» «Якщо це і так, мені про це нічого не відомо!» – знизав плечима Бенедикт. «Але ж ви не відповіли на моє запитання». «На яке?» «Що вам ще відомо про мене від леді Уиселдаун?» «Вам справді це цікаво?» – здивувалася Софі. «Якщо я нічого не можу дізнатися про вас, принаймні я можу дізнатися, що ви знаєте про мене». Вона посміхнулася і неуважно торкнулася вказівним пальцем губи. «Так-так...» «А, згадала». Минулого місяця ви виграли на якихось безглуздих стрибках, які проводилися в гайдпарку. І ніякі вони не безглузді, посміхнувся Бенедикт. Я на них виграв сто суверенів. Вона лукаво глянула на нього. Стрибки майже завжди бувають безглуздими. На думку жінок, пробурмотів Бенедикт. І зовсім не сперечайтеся, не сперечайтеся, так воно і є. Перебив він її. Софія мимоволі посміхнулася. Що вам ще відомо? спитав він. Від леді Вісселдаун. Вона побарабанила пальцями по щоці. Якось ви відірвали у ляльки вашої сестри голову. Цікаво, звідки про це відомо, пробурмотів Бенедикт. Може, леді так таки є членкинею вашої родини? Це неможливо, ні, рішуче промовив Бенедикт. В нашій родині всі такі розумники, що неодмінно вирахували б її. Софій голосно засміялася, і Бенедикт уважно глянув на неї. Леді Віслдаун писала про ляльку, якій відірвали голову два роки тому, в одній зі своїх перших нотаток. Це зараз світські новини від леді Віслдаун продаються далеко за межами Лондона, а тоді їх читачами були виключно жителі столиці. А це означає, що два роки тому таємнича незнайомка мешкала у Лондоні, і в той же час вона не впізнала його доти доки не зустрілася з Коліном. Отже, живучи в Лондоні, вона не виїжджала у світ. Можливо, вона була наймолодшою в сім'ї, і, поки її старші сестри насолоджувалися балами та вечорами, сиділа вдома та читала світські новини. Замало, звичайно, щоб дізнатися, хто вона така, але для початку достатньо. «Що вам ще відомо?» – спитав він, сподіваючись, що вона сама того не знаючи – і ще якимось чином відкриє завісу над своєю таємницею. Вона хмикнула, явно задоволена собою. «Що ви поки не збираєтеся одружитися, і ця обставина дуже засмучує вашу матінку, яка прагне бачити вас сімейним чоловіком. З того часу, як мій брат поїхав з дому і одружився, вона уже не так мені дошкуляє. Ваш брат Віконт?» – Бенедикт кивнув головою. Наді Висел і про це писала. І дуже докладно, хоча Бенедикт нахилився до неї і змовницьки прошепотів, де що вона втратила. Ось як, стрипенулась незнайомка, що вона втратила? Бенедикт поцокав язиком і похитав головою. Я не збираюся видавати вам секрети залицяння свого брата, адже ви навіть не хочете назвати мені ваше ім'я. Залицяння занадто сильно сказано, пирхнула вона. Леді Віслдаун писала... Леді Уиселдаун? Перебив він її насмішкувато. Не знає всього того, що відбувається в Лондоні, а мені здається, що їй відомо майже про все. Ви так вважаєте, задумливо промовив Бенедикт, дозвольте з вами не погодитись, і на підтвердження своїх слів можу навести вам приклад. Якби Леді Уиселдаун опинилася зараз на цій терасі, вона ні за що не вгадала б, хто ви така. Бенедикт із задоволенням зазначив, що очі незнайомки розширилися. «Я правий?» – спитав він, хрестивши руки на грудях. Вона кивнула головою. «Почасти!» «Я так добре замаскувалась, що зараз мене ніхто не впізнав би». «А якби ви зняли маску, тоді б вона вас упізнала?» – спитав Бенедикт, скинувши брови. Відштовхнувшись від поручнів, незнайомка зробила кілька кроків до центру тераси. «На це запитання я не хочу відповідати». Бенедикт подався за нею слідом. «Я так і думав, проте все одно задав би його». Софія обернулася, і в неї перехопило подих. Він стояв зовсім поруч, всього за кілька дюймів від неї. Вона чула, що він подався за нею, проте не підозрювала, що він так близько. Вона відкрила рота, щоб щось сказати, однак на свій подив не змогла вимовити жодного слова» могла лише не відриваючись дивитися в ці темні, темні очі в прорізах маски. Які вже тут слова, коли дихати важко? Ви так і не потанцювали зі мною, промовив Бенедикт. Вона продовжувала мовчки дивитися на нього. Він поклав їй Наталію свою велику руку, і там відразу стало гаряче. Повітря раптово стало задушливим, як перед грозою. Він напоєний пристрастю, подумала Софія. Вона чула про її існування від служниць, хоча добре вихована дівчина не повинна про це знати. Але її не можна віднести до розряду добре вихованих дівчат, майнула в голові зухвала думка. Вона незаконно дочка графа, вона не належить до великосвітського суспільства і ніколи не належатиме. Тож, чи варто жити за його правилами? Вона поклялася, що ніколи не стане нічиєю коханкою, ніколи не допустить щоб її дитина повторила її власну долю, ставши народженою. Але ж зараз про таку нерозсудливість і мови немає. Один танець, один поцілунок – ось і все, що на неї, можливо, чекає. Звичайно, цього достатньо, щоб занапастити її репутацію. Але яка у неї репутація, щоб побоюватися її втратити? Вона знаходиться поза суспільством, поза зграєю. І потім так хочеться хоч один раз у житті – «Відчути себе щасливою! Отже, ви не збираєтесь від мене втікати!» – промив він, і його темні очі спалахнули. Вона похитала головою, дивуючись, що він знову легко здогадався, про що вона думає. Іншим часом вона б злякалася, але зараз, серед чарівної ночі, коли ласкавий вітерець сумикав її волосся, а знизу долинали чарівні звуки музики, відчула приємне збудження». – Куди я маю покласти руку? – запитала вона. – Я хочу танцювати. – Мені на плече, – пояснив він. – Ні, трохи нижче, ось так. – Мабуть, ви вважаєте мене просто дурепою, – зауважила вона, – не вміти танцювати. – Я вважаю вас дуже сміливою, тому що ви не побоялися цьому зізнатися. Його рука знайшла її руку і повільно підняла її. Більшість моїх знайомих жіночої статі вигадали б, що у них болить нога, або сказали б, що не люблять танцювати. Вона підвела голову і глянула йому в очі, чудово розуміючи, що від цього в неї перехопить подих. «Я не вмію вдавати», – сказала вона і відчула, як рука, що лежала на талії, здригнулася. «Прислухайтеся до музики», – наказав їй Бенедикт раптом хриплим голосом. «Чи відчуваєте, як вона йде то вгору, то вниз?» Вона похитала головою. «Прислухайтеся ж». Прошепотів він їй на вушко. Раз, два, три, раз, два, три. Софія заплющила очі, і раптом крізь нескінченну балаканину гостей прорізалася тиха музика. Затамувавши подих, Софія почала похитуватися її у такт. А Бенедикт продовжував рахувати. Раз, два, три, раз, два, три. Я відчуваю її, прошепотіла вона. Він усміхнувся. Софі сама не знала, як про це здогадалася адже очі її, як і раніше, були заплющені. Вона відчула, що він усміхається, зрозуміла це з його подиху. «Добре», – промовив він, – «тепер дивіться на мої ноги, а я вас вестиму». Софія розплющила очі і глянула вниз. Раз, два, три, раз, два, три. Вона нерішуче ступила вперед, просто на його ногу. «Ой, вибачте», – вигукнула вона. «Нічого, мої сестрички наступали набагато болючіше». – запевнив він її. – Спробуйте ще раз. Вона спробувала і раптом відчула, що її ноги знають, що робити. – Ой, – здивовано вигукнула вона. – Як добре. – Підніміть голову, – тихо наказав він. – Але я спіткнусь. – Не спіткнетеся, я вам не дозволю. Дивіться мені у вічі. Софі підкорилася, їхні очі зустрілися, і, схоже, щось усередині в неї замкнулося. Вона ніяк не могла відвести погляду. Він закрутив її по терасі, спочатку повільно, потім все швидше і швидше. І незабаром Софія відчула, що в неї перехопило подих і закружляла голова. І увесь цей час вона не відводила погляду від нього. «Що ви відчуваєте?» – спитав він. «Все», – сміючись, – відповіла вона. «Що ви чуєте?» – музику. Очі її здивовано сяяли. «Я чую музику, яку ніколи раніше не чула». Рука його стиснула її талію. Відстань між ними скоротилася ще на кілька дюймів. «Що ви бачите?» – спитав він. Софі спіткнулася, проте як і раніше, не зводячи з нього очей, прошепотіла. «Я бачу свою душу!» – Бенедикт різко зупинився. «Що ви сказали?» – спитав він теж пошепки. Софі мовчала. Їй здалося, що ця секунда сповнена якогось глибокого сенсу, і вона боялася її зіпсувати. Точніше, боялася зробити її ще кращою, тому що коли вона після опівночі повернеться до свого звичайного життя, їй стане нестерпно боляче. О, Господи! Та як вона взагалі зможе повернутися до свого звичного життя? Як зможе після того, що сталося з нею, знову чистити туфлі Арамінті? «Я чув, що ви сказали», – промовив Бенедикт хрипкуватим голосом. «Я…» – «Мовчіть», – перервала його Софі. Вона не хотіла почути його зізнання, не хотіла почути слова, які б назавжди прив'язали її до цього чоловіка. Втім, схоже, вже пізно. Він подивився на неї довгим поглядом і нарешті прошепотів. Я мовчу, ні слова не скажу. І Софія яхнути не встигла, припав губами до її губ. Губи його виявилися напрочуд ніжними. Він повільно провів ними по губах Софі, і вона відчула, як у неї мурашки побігли тілом. Потім його рука, якою він обіймав її за талію, та що так легко вела її в танці, почала притягувати її до себе, повільно, але невідворотно. В міру того, як зближалися їхні тіла, Софія відчувала, що її все більше і більше кидає в жар. І коли нарешті їхні тіла зіткнулися, вона вже була охоплена полум'ям. Він здався їй дуже великим і сильним. І в його обіймах вона відчула себе найпрекраснішою жінкою на світі. І раптово все стало здаватися можливим, навіть життя не наповнене вічною рабською працею. Губи його стали ще сміливішими, язик залоскотав куточок її рота, рука, якою він обіймав її за талію, ковзнула по її руці, потім дісталася по спині до потилиці, і пальці почали витягувати з зачіски пасма волосся. «Яке ж у вас м'яке волосся, як шовк!» – прошепотів він, і Софі посміхнулася. Бенедикт був у рукавичках, він відсторонився і здивовано спитав. «Над чим ви смієтеся? Звідки ви знаєте? Адже ви в рукавичках!» Він посміхнувся задирикувато по-хлоп'ячому, і Софі відчула, як несамовито забилося серце. «Сам не знаю, просто знаю, та й годі!» – посмішка його стала ще ширшою. Але, щоб переконатися у своїй правоті, можливо, перевірити краще. І він простягнув руку Софії чи не зробите мені люб'язність. Декілька секунд Софі дивилася на його руку здивованим поглядом, і нарешті здогадалася, чого він хоче. Уривчасто зітхнувши, вона відступила на крок і обома руками взялася за його руку. Повільно смикнула вона спочатку за один палець рукавички, потім за інший, третій, четвертий, п'ятий. Після чого потягла і зняла всю рукавичку з найтоншої тканини. Тримаючи її в руці, підвела голову. Він дивився на неї з дивним виразом на обличчі, якого вона не могла б пояснити. «Я хочу торкнутися вас», – прошепотів він і легенько погладив її щоку. Потім рука його ковзнула вгору до волосся. Легенько потягнувши, він звільнив із зачіски легкий локон і почав намотувати його на вказівний палець. «Я помилився», – промимрив він. «Ваше волосся навіть м'якше за шовк». Раптом Софі відчула шалене бажання теж доторкнутися до нього. «Тепер моя черга», – тихенько промовила вона і простягла руку. Очі Бенедикта спалахнули, і він енергійно почав звільняти з її руку від рукавички, так само, як це робила вона. Проте, не завершивши почате, припав поцілунком до ніжної шкіри трохи нижче ліктя. Теж м'якше зашовк, промимрив він. Софі поспішно вхопилася вільною рукою за його плече, інакше їй нізащо не встояти. Він потягнув за рукавичку, і вона почала зісковзувати з її руки нестерпно повільно, а губи Бенедикта прямували за нею, повторюючи увесь її шлях. На мить відірвавшись від її руки, він запитав чи не заперечуєте, якщо я ненадовго залишусь тут? Софі лише кивнула головою відповідь. Говорити вона не могла. Бенедикт провів язиком ніжною шкірою. О, Господи! – простогнала Софія. Я так і думав, що вам сподобається. Сказав Бенедикт, і його гаряче дихання опалило її шкіру. Софі кивнула головою. Точніше, хотіла кивнути, а ось зробила це чи ні і сама не знала. А губи Бенедикта продовжували зводити її з розуму. Ось вони підібралися до зап'ястя, затрималися там на секунду, після чого торкнулися середини долоні та так і залишилися там надовго. «Хто ви?» – спитав Бенедикт, піднявши нарешті голову, але не випускаючи її руку зі своєї. Вона похитала головою. «Я мушу знати, я не можу сказати». І побачивши, що подібної відповіді він не сприймає, додала, покрививши душею. «Поки що не можу». Взявши її за палець, Бенедикт ласкаво торкнувся його губами. «Я хочу бачити вас завтра», – тихенько промовив він. «Хочу зробити вам візит і подивитися, де ви живете». Софі промовчала, щасили стримуючись, щоб не заплакати. «Я хочу познайомитися з вашими батьками, погладити вашого улюбленого собачку», – здавленим голосом продовжував він. «Ви розумієте, що я хочу сказати?» Знизу, як і раніше, долинали звуки музики та приглушені розмови. Але до слугу Софіта та Бенедикта вони не доходили. Молоді люди чули лише власне прискорене дихання. «Я хочу!» – голос його знизився до шепоту. Очі, які раніше дивувалися, ніби він не зовсім вірив власним словам. «Я хочу, щоб ваше майбутнє належало мені. Хочу, щоб ви належали мені. Мовчіть, прошу вас!» Благала Софі, знайшовши нарешті дар мови, ні слова більше. Тоді скажіть мені, як вас звуть, скажіть, де мені завтра вас знайти? Я. І в цей момент пролунав дивний дзвінкий звук. Що це? Гонг, відповів Бенедикт. Сигнал зняти маски. Що? не зрозуміла Софія, відчуваючи, що її починає охоплювати паніка. Мабуть, уже дванадцята. Дванадцята. ахнула Софі. Він кивнув. Час, коли потрібно знімати маски. Рука Софі судомно рванулася до скроні і міцно притиснула маску до обличчя. «Що з вами?» – здивувався Бенедикт. «Я мушу йти», – випалила Софі і, підхопившись під ниті, кинулася з тераси. «Зачекайте», – почулося в неї за спиною. Бенедикт простягнув руку, намагаючись схопити її за поділ сукні. «Марно!» Софія виявилася спритнішою і, що, можливо, набагато важливіше, її охопила справжнісінька паніка, змусивши діяти блискавично. Вискочивши з тераси в хол, вона помчала до танцювального залу, ніби за нею гналися сто чортів. Вона вихором увірвалася до зали, знаючи, що Бенедикт від неї не відстане і розуміючи, що в величезному натовпі їй неважко буде загубитися. Все, що від неї вимагалося, це дістатися до виходу, потім вибігти з дому, завернути за кут і сісти в карету, що її чекала. Гості, які розвеселилися, все ще знімали маски. То тут, тут, то там лунали вибухи сміху. Енергійно працюючи ліктями, Софі пробивалася до бокових дверей. На секунду зупинившись, вона обернулася. Бенедикт увійшов до танцювального залу. Схоже, він її ще не побачив. Проте Софі зрозуміла, що це станеться. Він неодмінно її побачить. Сріблясте плаття не побачити неможливо. І Софі знову кинулася до дверей, розштовхуючи гостей. Принаймні половина з них ніяк не відреагували на те, що їх штовхають. Мабуть, були занадто п'яні. «Вибачте», – пробурмотіла вона, штовхнувши у бік Юлія Цезаря. «Вибачте», – простогнала, коли Клеопатра боляче наступила їй на ногу. Вибачте, я і замовкла, відчуваючи, що в неї перехопило подих. Перед нею стояла Арамінта. Вона все ще була в масці, так само, як і Софія, проте Софія розуміла, що якщо її хтось і впізнає, то це тільки Арамінта. Потрібно дивитися, куди йдете, гаркнула Арамінта, і поки Софі стояла, роззявивши рота, підхопила спідниці і гордовито пройшла далі. Рамінта її не впізнала. Якби Софі не поспішала вибратися з Бріджертон хауса доки Бенедикт її не наздогнав, вона засміялася б від захоплення. Софі судомно озирнулася. Бенедикт уже помітив її і тепер проштовхувався крізь натовп. Причому це йому вдавалося набагато краще, ніж їй. Зітхнувши, Софі з подвоєною енергією запрацювала ліктями і нарешті дісталася дверей що вхнувши дорогою двох грецьких богинь з такою силою, що бідолахи ледь не приземлилися на підлогу. Біля дверей вона на секунду озирнулася, Бенедикта перехопила якась літня пані з палицею і полегшено зітхнувши, вибігла з танцювальної зали, потім з будинку і завернувши за кут, побачила карету пенводів, що чекала її, про що її попереджала місіс Гі. Застрибнувши у неї, Софі крикнула Візникові: "Погнали!" Кучер змахнув батогом, стебнув коней, і карета покотилася. Слава Богу, поїхала.